Маріано Сігман Таємне життя розуму Як ми мислимо, відчуваємо і вирішуємо Метою книги є відкриття засекречених куточків розуму Вона досліджує, як формуються наші поняття Як приймаються рішення, як працюють сни та уява Слухачі дізнаються, чому вони відчувають певні емоції та як їхній мозок з часом трансформується. Книга дозволяє поглянути на мозок з несподіваного боку, відкриваючи те, де народжується думка. Це подорож на перетині психології та нейронауки, де океан знань перетинається з ідеями біологів, фізиків, математиків, психологів, антропологів, лінгвістів, філософів, медиків і навіть шеф-кухарів – ілюзіоністів, музикантів, шахістів, письменників та художників. Таємне життя розуму – не просто наукове дослідження. Це оповідь про подорож до глибин свідомості, спроба розшифрувати та зрозуміти найзагадковіші почуття та думки. Це книга – запрошення до пізнання самих себе, до відкриття того, що робить нас людьми. Запрошуємо вас приєднатися – до цієї подорожі. Розділ перший. Витоки мислення. Уявіть собі філософський експеримент XVII століття, який ставить під сумнів наші уявлення про те, як ми розуміємо світ. Чи може людина, яка народилася сліпою і навчилася розрізняти об'єкти на дотик, відрізнити їх, тільки подивившись на них, коли здобуде зір? Більшість людей вважають, що ні. Вони вірять, що потрібен фізичний дотик, щоб зв'язати візуальний і тактильний досвід. Але чи це правда? Емпірики, як і філософ Джон Локк, вважали, що мозок новонародженого – це ніби чистий аркуш, на якому досвід формує знання. Вони припустили, що зорове та тактильне відчуття потребують перекладу, щоб взаємодіяти. Але простий експеримент психолога Ендрю Мельцофа, який використав два різні смочки для немовлят, зруйнував цю теорію. Немовлята впізнали смочок, яким вони грались у темряві, коли вони згодом його побачили. Це відкриття свідчить про те, що наш розум не є порожньою сторінкою з народження, а має вже розвинуті механізми концептуалізації. Мозок новонародженого – не та була раса. Ця історія показує, наскільки складним і дивовижним є наш розвиток та розуміння світу. Атрофована і постійна синестезія Уявіть собі світ, де зір і дотик переплітаються незвичними шляхами. Експеримент Мельцова відповідає на старовинне питання, чи може людина, яка навчилася відрізняти предмети на дотик, Розпізнати їх, коли здобуде зір? Виявляється, так. Це питання постає ще гостріше при вивченні дорослих, які відновлюють зір після тривалої сліпоти. Вони бачать світ, але не можуть його розуміти. Мозок не може зіставити нові візуальні враження з уже відомими поняттями. Але це лише одна частина історії. Наші сенсорні сприйняття можуть бути культурно умовленими. Візьміть, наприклад, народність Аймара з Південної Америки, які сприймають час просторово навпаки. Минуле лежить попереду, а майбутнє – позаду. Цей спосіб мислення відображається в їхній мові та жестах. Цікаво, що наше сприйняття може створювати незвичайні зв'язки, як у експерименті з фігурами Кікі та Буба. Більшість людей інтуїтивно знають – яка фігура є якою. Але чому? Це відображення того, як мова формує наше сприйняття форми. Ці історії вказують на багатогранність і складність наших сенсорних досвідів і як вони формуються в мозку. Вони свідчать про те, як глибоко ми взаємопов'язані зі світом навколо нас, навіть якщо іноді не можемо це усвідомити. Ці відкриття відкривають двері до глибшого розуміння нашого внутрішнього світу і того, як ми сприймаємо реальність. Дзеркало між сприйняттям і діяльністю Погляньмо на світ, де сприйняття і діяльність взаємопов'язані, де наші уявлення про час і простір формуються незвичними способами. Слова, як «Новий рік наближається», Відображають, як ми організовуємо свої думки, використовуючи метафори, пов'язані з нашим тілом та діями. Ми розмовляємо про голову уряду чи праву руку шефа, використовуючи тілесні аналогії для абстрактних понять. Цей зв'язок між сприйняттям та діяльністю пояснюється наявністю в нашому мозку зеркальних нейронів. Вони активізуються, коли ми виконуємо певний жест чи бачимо, як це робить хтось інший? Таким чином, ми імітуємо дії та емоції інших людей навіть несвідомо. Спробуйте простий експеримент. Якщо ви зімкнете руки під час розмови, ваш співрозмовник, ймовірно, зробить те саме ми постійно взаємодіємо з іншими через невербальні сигнали. Але як формується ця система? Чи є вона вродженою чи набутою? Дослідження Ендрю Мельцофа з новонародженими дітьми показали, що малюки здатні імітувати вирази обличчя, що свідчить про ранній розвиток дзеркальних нейронів. Ці відкриття кидають виклик традиційним уявленням про мозок і вказують на важливість дзеркальних нейронів у формуванні нашого розуміння світу та взаємодії з іншими. Помилка – Піаже Подивімося на один з найбільш відомих експериментів Жана Піаже, відомий як А, не Б. У цьому дослідженні маленьких дітей вчили знаходити об'єкт, прихований під однією з двох серветок. Під час першої частини експерименту немовлята без проблем знаходять об'єкт під серветкою А. Але коли об'єкт пересувають під серветку Б, діти продовжують шукати його під серветкою А. Це демонструє, що вони розуміють концепцію постійності об'єкта, але ще не можуть адаптувати свої дії до нової інформації. П'яже вважав, що діти не до кінця усвідомлюють абстрактну ідею постійності об'єкта. Проте пізніші дослідження показали, що насправді немовлята розуміють переміщення об'єкта, але у них ще не сформувалася система гельмівного контролю, тобто, здатність утриматися від виконання вже запланованої дії. Це свідчить про те, що мораль, математика та інші складні когнітивні процеси закладаються в нас з народження, тоді як більш прості аспекти поведінки, такі як відмова від рішення, розвиваються поступово. Для повного розуміння цих процесів ми повинні заглибитися у вивчення префронтальної кори мозку, нейронної мережі, яка відповідає за планування, рішення та контроль над поведінкою і яка розвивається протягом усього дитинства. Експерименти Піаже і наступні дослідження відкривають перед нами захопливий світ раннього розвитку мозку та поведінки. Виконавча система Виконавча система в нашому мозку відіграє ключову роль у регулюванні поведінки та прийнятті рішень. Ця система розташована в лобовій корі, визначає нашу здатність до соціальної взаємодії. Простий приклад. Коли ми торкаємося гарячої тарілки, наша перша реакція – відпустити її. Але завдяки виконавчій системі ми стримуємо цей рефлекс, обмірковуючи, куди безпечно поставити тарілку. Якщо виконавча система не функціонує ефективно, людина може втратити контроль над своїми рефлексами та імпульсами, що призводить до необдуманих дій. У немовлят, у яких лобова частина мозку розвивається повільно, ми бачимо лише спрощені версії цих виконавчих функцій. Дослідниця Адель Даймонд виявила, що цей повільний розвиток пов'язаний із здатністю дітей вирішувати проблеми, такі як завдання А, не Б. Головна перепона для немовлят у цьому завданні полягає не у відсутності розуміння, а у недосконалості системи гельмівного контролю. Це відкриття змінило парадигму розуміння розвитку мозку у дітей, підкресливши, що іноді важливіше навчитися виявляти розуміння, ніж засвоювати нові поняття. Ці дослідження розширюють наше уявлення про ранній розвиток мозку і наголошуються на важливості виконавчих функцій у формуванні нашої поведінки та взаємодії зі світом. Таємниця в їхніх очах та розвиток уваги У цій частині розглядається виконавча система мозку, яка відіграє важливу роль у формуванні наших соціальних взаємодій та поведінкових реакцій. Виконавча система розташована в лобовій корі Допомагає нам стримувати імпульсивні реакції, як от утриматися від відпускання гарячої тарілки. Ця система керує нашими планами, рішеннями та увагою, граючи ключову роль у нашій здатності контролювати власні дії. У немовлят лобова частина мозку розвивається повільно, тому вони мають обмежені виконавчі функції. Це особливо помітно в експерименті А не Б. Де діти повторюють однакові дії, незважаючи на зміни у середовищі. Щоби зрозуміти, що дитина дійсно розуміє, де знаходиться об'єкт, науковці спостерігали за її поглядом. Навіть коли рука дитини тягнеться до неправильного місця, її погляд часто спрямований на правильне. Вивчення системи уваги показує, що ми можемо легко перенаправити увагу дитини пропонуючи їй новий стимул. Це важливо для розуміння, як ми можемо адаптувати наш підхід до виховання, враховуючи когнітивний розвиток дитини. Знання про те, як розвивається виконавча система у мозку, може допомогти нам краще розуміти поведінку та потреби дітей на різних етапах їхнього розвитку. Мовний інстинкт Розглянемо ідею мовного інстинкту, яка підкреслює природну схильність нашого мозку до засвоєння мови. Ідея, запропонована Ноамом Чомскі, полягає в тому, що мозок немовляти має вроджені механізми для засвоєння будь-якої мови. Усі мови мають спільну структуру фонеми, слова, синтаксис. Це доводить, що мозок не є порожньою сторінкою, а структурованим органом здатним до навчання мови. Експерименти, які проводив Жак Мелер з французькими немовлятами, показали, що вони здатні відрізняти мови, реагуючи на їх зміну під час прослуховування. Це підтверджує, що немовлята мають вроджену чутливість домовних структур. Цікаво, що мозок дитини здатен розрізняти всі можливі фонеми, але за часом він спеціалізується на фонемах своєї рідної мови. Наш мозок від народження налаштований на засвоєння мови. Але для реалізації цієї потенції потрібний соціальний досвід. Історія Каспара Гаузера, який виріс у відокремленості, показує, наскільки важливо раннє мовне спілкування. Без цього досвіду вивчення мови стає надзвичайно складним. Фонеми в мові різняться, і дитячий мозок спочатку здатен розрізняти їх усі, проте з часом він адаптується до фонем рідної мови, втрачаючи свою універсальність. Щоб визначити, де в мові слова, діти спершу використовують статистичне навчання, аналізуючи частоту комбінацій складів. Вони вчаться розпізнавати слова, навіть не розуміючи їх змісту. Марина Неспор вказує на важливість використання природного процесу навчання мови, який починається з перейняття мелодики слів і інтонації, що робить вивчення мов ефективнішим. Білінгвізм – це явище, яке демонструє здатність дитячого мозку до одночасного засвоєння двох мов. Поширена думка про те, що вивчення двох мов – може збити дитину з пантелику, є міфом. Насправді білінгвізм свідчить про високу когнітивну гнучкість. Когнітивна нейронаука показує, що білінгви та монолінгви мають схожі ключові етапи мовного розвитку. Білінгвізм не тільки не уповільнює розвиток мови, але й сприяє розвитку виконавчих функцій. Цікаво, що білінгви – Використовують мовні мережі мозку для когнітивного контролю навіть у немовних сферах, що є відмінним від монолінгвів. Білінгвізм має позитивний вплив на соціальну інтеграцію, здоров'я та когнітивний розвиток. Він допомагає дітям стати більш усвідомленими та ефективними у керуванні власними думками. Враховуючи ці переваги, Білінгвізм слід популяризувати як ефективний засіб для стимулювання когнітивного розвитку. Машина припущень. Діти мають вроджений механізм для пошуку та структурування знань, який дозволяє їм досліджувати світ навколо себе. У дитячих іграх, таких як натискання на кнопки, Малюки використовують методи наукового дослідження, вивчаючи причинно-наслідкові зв'язки. Експерименти Ендрю Мельцофа та Дьорць Гергея в 1988 році показали, що діти не просто імітують дорослих, але й роблять логічні висновки та будують теорії на основі своїх спостережень. Діти здатні розуміти точку зору іншої людини, її знання та можливості, що є важливою частиною наукового мислення. Ці відкриття підтверджують, що діти є маленькими науковцями, які активно вивчають світ навколо себе, використовуючи при цьому логічне мислення та науковий підхід. Важливо заохочувати цю природну наукову цікавістю дітей, щоб розвивати їх критичне мислення та творчі здібності. Добрий, поганий і Цікаво, як немовлята можуть виявляти моральні судження, навіть не вміючи говорити. Експеримент Карен Він за театром маріонеток виявив здатність дітей робити моральні висновки. У експерименті використовувалися прості фігури, трикутник, квадратний круг, щоб відтворити сцени допомоги та перешкоджання. Це дозволило дослідникам вивчити, як, немовляти сприймають моральні характеристики персонажів? Цікаво, що діти не просто спостерігали за діями фігур, але й приписували їм наміри і емоції, обираючи допоміжного персонажа замість того, що заважав. Це показує, що навіть у такому ранньому віці діти здатні розрізняти добро і зло та робити моральні судження, що є важливим аспектом соціального розвитку. Експеримент він підкреслює, наскільки складні та розвинуті когнітивні здібності дітей, навіть перш ніж вони починають говорити. Це вражаюче свідчення про те, як ранній мозок дитини взаємодіє з навколишнім світом. Це вражаюче, що діти в такому ранньому віці можуть розрізняти між добрими та поганими вчинками і навіть мають уявлення про заслужену кару чи винагороду. Це свідчить про те що наші моральні інтуїції починають розвиватися дуже рано. Особливо цікавим є той факт, що діти віддають перевагу персонажу, який карає асоціального персонажа, що свідчить про їх розуміння моральної відповідальності та справедливості на базовому рівні. Цікаво відзначити, як сильно наші уподобання, переконання та дії визначаються нашими ранніми досвідами – та ідентифікацію з певними групами. Упередження, які формуються в дитинстві, часто впливають на наші рішення, поведінку та взаємодії з іншими в дорослому житті. Це вражає, що діти в такому ранньому віці можуть виявляти уподобання до осіб, які виявляють схожі з ними риси або інтереси, і водночас виявляти неприязнь до тих, хто відрізняється. Це вказує на те що наші моральні та соціальні судження не є повністю раціональними, а, скоріше, засновані на глибоко вкорінених інтуїціях та упередженнях. Важливо, що ми усвідомлюємо ці упередження та працюємо над їхнім розумінням та переосмисленням, особливо в контексті забезпечення більш справедливого та інклюзивного суспільства. Розуміння того, як ці упередження формуються та впливають на наше життя, Є ключовим для їх подолання та розвитку більш відкритого та толерантного ставлення до інших. Ця інформація є нагадуванням про важливість виховання дітей у дусі поваги та прийняття різноманітності, щоб сприйняти розвитку більш гармонійного суспільства. Еміль та сова Мінерви, розглядаючи концепцію виховання в емілі або «Про виховання» Жана Жака Руссо. Ми стикаємося з цікавим відхиленням від традиційних методів виховання. Руссо відстоює ідею, що діти навчаються краще через реальний досвід, а не через традиційні методи навчання або моралізування. Це підхід, який значно відрізняється від сучасних методів виховання, де часто акцент робиться на академічному навчанні та прямій інструкції. В емілі або про виховання Руссо запропонував підхід, який може вважатися революційним навіть для сучасного світу. Він вказує на важливість розвитку критичного мислення та самостійності у дітей, що досягається через безпосередній досвід та взаємодію з навколишнім світом, а не через пасивне засвоєння переданих знань. Ця концепція – нагадує нам про значущість практичного досвіду в освіті та розвитку дітей. Я, мені, моє і інше Давайте зануримося у світ дитячого сприйняття права і моралі, відкривши для себе, як маленькі діти формують своє розуміння власності та справедливості. Вже в ранньому віці діти починають користуватися словом «мій», вказуючи на глибоке інтуїтивне розуміння власності. Цікаво, що це відбувається навіть до того, як вони починають активно використовувати своє ім'я чи займенник «я». У цьому контексті конфлікти за власність на шкільному подвір'ї стають мініатюрними моделями дорослого світу комерції та законності. Діти, граючи, відтворюють складні соціальні взаємодії, включаючи обмін, позики – та навіть розуміння права першого користувача. Дослідження Файгенбаума і Роша відкривають перед нами світ дитячої логіки, де діти, подібно до дорослих, вирішують, кого вважати друзями та як реагувати на неправомірні вчинки. Чотирирічні діти, наприклад, воліють грати з позичальниками, а не з злодіями. Але їх вибір часто базується на простих, навіть поверхневих критеріях, як от колір волосся чи бажання дружити. Ці спостереження вказуються на те, що діти вже з раннього віку мають інтуїтивне розуміння моральних та правових концептів. Це розуміння формується та розвивається через практичний досвід та соціальні взаємодії, стаючи фундаментом для майбутнього розвитку як особистості, так і громадянина. Розділ 2. Туманні межі ідентичності. Що впливає на наш вибір, дозволяє довіряти іншим людям і власним рішенням. Ми це сукупність наших виборів. Кожне рішення, від найдрібнішого до визначального, формує нашу ідентичність. Ця концепція прекрасно відображена у словах Жозе Сарамаго і Альбуса Дамблдора: "Не наші здібності а наш вибір визначає, хто ми є. Наш психічний механізм приймання рішень є складним і багатогранним. Щоденно ми робимо безліч виборів, від простих рішень про те, як провести вечір, до складних, які можуть вплинути на наше майбутнє та майбутнє інших. Усі наші рішення базуються на неповній інформації та припущеннях. Це може стосуватися освітніх виборів, Економічних стратегій або навіть спортивних рішень, ця невизначеність змушує нас постійно зважувати ризики та потенційні наслідки, незважаючи на ці труднощі, наш мозок продовжує функціонувати, адаптуючись та роблячи вибір. Це дивовижна здатність людського мозку до гнучкості та пристосування, яка дозволяє нам постійно рухатися вперед, незважаючи на невизначеність та змінність. Нашого світу, кожен вибір, який ми робимо, навіть найнезначніший, веде нас через складний лабіринт життя, і саме в цьому лабіринті ми виявляємо себе, свої цілі, мрії та ідентичність у кінцевому підсумку. Саме наш вибір робить нас тими, ким ми є. Черчилль Тюрінг і його лабіринт. 14 листопада 1940 року стало трагічним днем для міста Ковентрі, коли нацистська Люфтваффе зруйнувала його в ході бомбардувань. Але за цим стоїть ще більш драматична історія рішень та розвідки, відкрита капітаном Вінтер Боттемом після війни. Центральною фігурою цієї історії є Алан Тюрінг, британський математик, Чиї наукові прориви змогли змінити перебіг Другої світової війни? Його алгоритм для розшифровки нацистського шифрувального пристрою Енігма надав союзникам вирішальну перевагу. Цей алгоритм був ключем до передбачення та вираховування ймовірності ворожих планів. Співпадіння алгоритму Т'юрінга з механізмом прийняття рішень у людському мозку. Підкреслює глибокий зв'язок між математикою, комп'ютерною наукою та когнітивною психологією. Це відкриття не тільки прискорило кінець війни, але й поклало основу для розвитку комп'ютерних наук та штучного інтелекту. Життя та досягнення Алана Т'юрінга залишаються важливим нагадуванням про те, як наука та інновації можуть змінити хід історії та вплинути на долі мільйонів людей. Мозок Тюрінга. Прийняття рішень у людському мозку це складний і водночас елегантний процес, який розкриває глибокий зв'язок між нашими когнітивними функціями та біологічними основами. Це процес, де вибір не просто відбувається, а й бореться за своє існування в лабіринтах нашого мозку. Фундаментальною засадою цього процесу є взаємодія між нейронами що відображають інформацію та зіставляють її з потенційними рішеннями. Науковці, такі як Вільям Ньюсом та Майкл Шедлен, досліджуючи цей феномен, виявили ключові принципи, за якими наш мозок накопичує та оцінює інформацію перед прийняттям остаточного рішення. Нейронні ланцюги тім'яної кори грають вирішальну роль у цьому процесі, акумулюючи докази та досягаючи критичного порогу необхідного для запуску дії. Цей механізм не тільки застосовується у повсякденних ситуаціях, як-от при гальмуванні автомобілем, але й визначає наші стратегічні вибори, коли ми стикаємося з різними рівнями ризику та невизначенності. Цікаво, що часто ми навіть не усвідомлюємо всіх цих складних обчислень, які відбуваються в нашому мозку. Ми просто робимо вибір, навіть не здогадуючись про глибину та складність процесів, які до цього призводять, Усвідомлення цього внутрішнього механізму прийняття рішень відкриває нам очі на те, як складно та водночас дивовижно працює наш мозок. Він є не просто сховищем наших думок і відчуттів, а складним інструментом, що дозволяє нам навігувати у світі невизначеностей та можливостей. Спосіб, яким наш мозок приймає рішення, захоплює своєю складністю та водночас простотою. Він може здатися механічним, але насправді він гнучкий і адаптивний, реагуючий на безліч зовнішніх і внутрішніх стимулів. Механізм тюрінга в мозку, що визначає, коли припинити збирання інформації для прийняття рішення, вирішує парадокс Бурідана, уникаючи безкінечної нерішучості. Цей процес, як підкидання монети, залежить від внутрішнього стану та зовнішніх факторів, включаючи сприйняття часу. Важливим є також вплив музики та інших зовнішніх чинників на наше сприйняття часу та рішення, як швидкість музики може знизити поріг роздумів, змушуючи нас приймати більш ризиковані рішення, так іначе повсякденні дії і вибори можуть бути Навколишнім середовищем. Цікаво, що мозок автоматично встановлює стартові позиції для різних варіантів вибору, часто на основі наших попередніх упереджень або досвіду. Спостерігаючи за цими процесами, стає зрозумілим, що наш мозок це не просто обчислювальний пристрій, але й глибоко адаптивний орган, що формує наші рішення на основі безлічі факторів. Він відображає нашу індивідуальність і нашу здатність до адаптації, дозволяючи нам не тільки виживати, але й процвітати у складному світі. Балакуче серце Поділ рішень на інтуїтивні та раціональні здається нам природним, але наукові дослідження вказують на те, що ця розбіжність може бути менш виразною, ніж ми думаємо. Мозок використовує підсвідомі процеси для обробки інформації, що надходить навіть тоді, коли ми не усвідомлюємо цього. Експерименти, які проводили Наккаш і Дехан, демонструють, що наші інтуїтивні рішення часто ґрунтуються на складних підсвідомих розрахунках, які можуть бути так само обґрунтованими, як і наші свідомі думки. Цікаво, що наші фізичні відчуття та реакції – також відіграють важливу роль у процесі прийняття рішень. Простий акт усмішки, викликаний затисканням олівця між зубами, може підняти настрій і змінити наше сприйняття зовнішніх подій. Це підкреслює, як тісно пов'язані наші емоції та тілесні стани з розумовими процесами. Виявляється, наші інтуїтивні рішення, які ми іноді вважаємо довільними або нерозумними, насправді ґрунтується на складному взаємодії між мозком, тілом та зовнішнім світом. Це показує, що інтуїція може бути не лише емоційною реакцією, але й вишуканою формою обробки інформації. Отже, між інтуїтивними та раціональними рішеннями існує менше відмінностей, ніж здається на перший погляд. Наш мозок – безперервно використовує різні стратегії для прийняття рішень, поєднуючи свідомі та підсвідомі процеси в складну, але ефективну систему, яка дозволяє нам реагувати на складний світ навколо нас. Тіло в казино є за шахівницею. Подібно до гри в казино, експеримент з двома колодами карт відображає складність реального процесу приймання рішень. Гравці стикаються з вибором між двома опціями, не знаючи, яка з них виявиться більш вигідною, але з часом починають усвідомлювати закономірності в грі. Цікаво, що інтуїтивне розуміння правильного вибору випереджає логічне обґрунтування. Гравці починають вибирати більш вигідну колоду до того, як можуть сформулювати, чому саме вона краща. Їхні тіла реагують на потенційно помилкові рішення навіть до того, як вони усвідомлюються. Експеримент з шахівними партіями демонструє, як емоційний стан гравців під час гри впливає на їхні рішення. Зміна пульсу перед вирішальним ходом свідчить про тісний зв'язок між фізіологічним станом та процесом прийняття рішень. Отже, інтуїція та раціональність не є взаємовиключними. Вони складаються з тісної взаємодії між свідомими і несвідомими процесами в нашому мозку. Наші тіла та емоції є невід'ємною частиною цього процесу, надаючи нам важливу інформацію для прийняття рішення. Вирішувати раціонально чи інтуїтивно? Інтуїція та раціональність не завжди стоять на різних берегах. Вони можуть ефективно працювати разом, допомагаючи нам приймати рішення. Ап Дейстергаус у своєму експерименті показав, що складність рішення визначає, коли слід покладатися на інтуїцію, а коли на раціональний аналіз. У простих випадках, де фактори обмежені, розмірковувати глибше може бути корисно. Але коли справа доходить до складних рішень з багатьма змінними, інтуїція часто виявляється надійнішою. Наш свідомий розум має обмеження у вміщенні та обробці інформації, в той час як несвідомий розум здатний працювати з великою кількістю даних. Він виконує швидкі, хоч і приблизні обчислення, які можуть виявитися ефективнішими в складних ситуаціях. Таким чином, інтуїція не є чимось ірраціональним або містичним. Вона є невід'ємною частиною нашого рішення – яка працює в тандемі з логічним мисленням, особливо у складних ситуаціях. Порада полягає в тому, щоб не ігнорувати інтуїцію, особливо, коли справа стосується складних рішень. Іноді, дозволяючи своїм внутрішнім почуттям керувати, ми можемо досягти кращих результатів, ніж якби ми намагалися логічно проаналізувати кожен аспект. Пахне коханням. Соціальні та емоційні рішення часто є найскладнішими та найважливішими у нашому житті. І хоча може здатися дивним приймати такі рішення інтуїтивно, це часто виявляється найприроднішим шляхом. Наприклад, закоханість часто виникає з таємничих причин, які ми не можемо повністю пояснити свідомим мисленням. Експерименти, такі як вечірки з феромонами та дослідження Клауса Ведекінда, показують, що наші несвідомі, інтуїтивні вибори можуть мати біологічну основу, зокрема у сфері партнерських відносин. Цікаво, що несвідомі рішення не є випадковими чи хаотичними. Вони регульовані складними механізмами нашого мозку та тіла, часто ґрунтуються на біологічних сигналах і потребах, про які ми можемо навіть не підозрювати. Тож, коли йдеться про вибір у соціальних та емоційних сферах, Іноді краще довіряти своїм внутрішнім відчуттям, ніж намагатися логічно проаналізувати кожен аспект. Вірити, знати, довіряти Впевненість у власних рішеннях та переконаннях – це складне явище, яке впливає на наші дії та вибір у житті. Часто це відчуття базується не лише на логіці чи фактах, а й на наших внутрішніх відчуттях і переживаннях. Експерименти, такі як визначення впевненості за допомогою лінійної шкали або вибір між стабільною винагородою та ризикованим парі, показують, як суб'єктивне сприйняття впевненості або сумніву може впливати на наші рішення. Інтерес до вивчення впевненості лежить у можливості дослідити внутрішній світ людини, її суб'єктивні переконання – та особистісні властивості. Це важливо, оскільки рівень впевненості впливає не тільки на наші вибори та дії, але й на наше загальне сприйняття світу та себе в ньому. Цікаво, що людська впевненість може коливатися в залежності від ситуації. Іноді ми впевнені в своїх діях навіть тоді, коли не маємо всіх фактів, а іноді сумніваємося, навіть маючи всі підстави для впевненості. Слідами сумнівів і впевненості Впевненість та сумніви, як ми відчуваємо, глибоко вплетені в тканину нашого мислення і сприйняття. Цікаво, що вони мають як біологічну, так і психологічну основу, і ця взаємодія впливає на наше сприйняття власних здібностей і можливостей. Розуміння того, як ми формуємо свою впевненість, відкриває шлях до кращого усвідомлення себе та своїх дій. Наша впевненість часто залежить від того, як ми інтерпретуємо свої внутрішні стани та тілесні відчуття. Важливо розуміти, що впевненість – це не статичний стан, а динамічний процес, який може розвиватися та змінюватися. Навички, такі як зосередженість на диханні або увага до власного тіла – можуть допомогти нам краще розуміти та регулювати наші внутрішні переживання. Цікаво, що виконуючи певні жести або пози, які сприймаються як вираз впевненості, ми можемо вплинути на власну самооцінку та відчуття впевненості. Це показує, наскільки тісно пов'язані наші фізичні стани з психологічними процесами. Натура оптиміста Оптимізм та песимізм, як два полюси нашого сприйняття майбутнього, мають глибоке коріння в нашій психології та нейробіології. Наші переконання про майбутнє сформовані не лише нашими досвідами, але й нашими нейронними механізмами. Експерименти, такі як дослідження Талішаро, вказуються на те, що оптимізм може бути частково вбудованим в механізми мозку які відповідають за обробку позитивної інформації. Цікаво, що навіть у ситуаціях, де наші очікування не відповідають реальності, ми схильні підтримувати позитивний настрій. Це пояснює, чому ми часто надто оптимістичні щодо наших шансів на успіх або недооцінюємо ризики. Оптимізм служить як психологічний щит, який допомагає нам підтримувати мотивацію та надію в оточенні викликів. Однак важливо зберігати баланс між оптимізмом і реалістичним поглядом на світ. Надмірний оптимізм може призвести до необачних рішень, в той час як занадто великий песимізм може запобігти спробам досягти успіху. Ключем є здатність зберігати гнучкий та відкритий підхід до нашого сприйняття майбутнього. Одіссей і наш внутрішній синдикат. Подібно до Одіссея, що прив'язав себе до мачти, аби не піддатися спокусі сирен, ми у щоденному житті стикаємося з вибором між раціональністю та імпульсивністю. Кожен з нас являє собою синдикат різноманітних ідентичностей, які взаємодіють та конкурують за різних обставин. Підлітковий вік, період надмірного оптимізму та ризику – особливо важливий у цьому контексті. Справа в тому, що мозок розвивається нерівномірно, і це призводить до специфічної динаміки між префронтальною корою, яка відповідає за пригнічення імпульсів, і лімбічною системою, що реагує на гедоністичне задоволення. Це пояснює, чому навіть дорослі іноді ведуть себе імпульсивно, незважаючи на раціональні знання та досвід. Ситуації, коли ми піддаємося спокусі, нагадують про важливість самоконтролю і здатності визначати, коли наші рішення керуються імпульсами, а не розумом. Усвідомлення цих внутрішніх механізмів може допомогти нам краще розуміти свої дії та виробляти стратегії для більш виваженого прийняття рішень. Це стосується не лише особистих рішень, а й ширших соціальних та політичних питань таких як вік голосування. Вразливі місця впевненості Оптимізм – це не просто позитивне мислення, а складний механізм нашого мозку, який допомагає нам ігнорувати негативні фактори, що впливають на рівну вагу майбутнього. Завдяки роботам таких вчених, як Деніел Канеман, ми розуміємо, що наша впевненість – часто ґрунтується на вразливостях нашого сприйняття. Канеман вказує на дві основні проблеми в нашій впевненості. Перша – тенденція підтверджувати вже існуючі переконання. Ми часто шукаємо докази того, у що вже віримо, ігноруючи інформацію, яка може це спростувати. Ефект ореолу, описаний Едвардом Торндайком, ілюструє це. Ми схильні оцінювати людей на основі обмеженого набору якостей, часто змішуючи неспоріднені характеристики. Друга проблема полягає в нашій схильності ігнорувати варіативність даних. Ми можемо зробити поспішний висновок на підставі невеликої кількості інформації, не враховуючи всього спектру можливостей. Це часто призводить до перебільшеної впевненості в наших судженнях і рішеннях. Важливо розуміти, що наше сприйняття реальності завжди містить елемент уяви. Наше бачення світу – це скоріше картинка, ніж точна фотографія. Це розуміння може допомогти нам бути більш обачними і критичними щодо власних поглядів і думок. ЧУЖІ ПОГЛЯДИ У повсякденному житті та процесуальному праві ми часто оцінюємо дії людей, звертаючи увагу на причини та мотивацію, а не лише на наслідки, розглянемо дві ситуації у першій Джо випадково отруює свого друга, не знаючи, що цукерницю підмінили на отруту, у другій Пітер свідомо намагається отруїти свого друга, але невдало. Хоча наслідки в обох випадках різні ми оцінюємо дії Джо та Пітера, виходячи з їхніх намірів. Це пояснюється за допомогою моделі психіки, яка залежить від функціонування правого скронево-тьмяного вузла в мозку. Якщо ця частина мозку не працює належним чином, людина не може враховувати наміри та мотиви інших, оцінюючи лише наслідки. Ці приклади підкреслюють – що наше уявлення про справедливість і мораль залежить від стану нашого мозку. Це також підтверджується дослідженнями, які показують, що зовнішні фактори, такі як голод, втома або стрес, можуть суттєво впливати на рішення, які приймають сутті. Це наголошує на важливості розуміння впливу біологічних та зовнішніх чинників на наші моральні та правові судження. Внутрішні війни, які роблять нас самими собою. Моральні дилеми виокремлюють ключові аспекти нашої моралі через гіперболізовані ситуації. Одна з найвідоміших – проблема вагонетки, де вибір стоїть між дією, що призведе до смерті однієї людини, та бездіяльністю, яка забере п'ять життів. Це відкриває дискусію про важливість дій та намірів у моральних рішеннях. Є різні варіації цієї дилеми. Наприклад, дилема з чоловіком на мосту, яка пропонує штовхнути людину, щоб врятувати п'ять інших. Більшість людей відмовляється від цього діяння, що підкреслює інстинктивну різницю в моральному сприйнятті прямого фізичного втручання порівняно з пасивним вибором. Ці дилеми ілюструють постійну боротьбу між емоційними та раціональними аргументами в нашому моральному мисленні. Вони також відображають глибші етичні принципи, такі як деонтологія, де дія є морально правильною чи неправильною незалежно від наслідків, та утилітаризм, де рішення оцінюється на основі його користі для більшості. В цілому ці дилеми підкреслюють складність і багатогранність морального вибору. Вони змушують нас роздумувати про власні моральні цінності і вплив різних чинників на наше рішення. Окрім того, вони показують, як зовнішні фактори, такі як мова спілкування чи емоційний стан, можуть впливати на наш моральний вибір. Хімія є культура впевненості. Гра «Диктатор» демонструє, що більшість людей не забирають максимальну суму, а діляться частиною коштів. Цікаво, що на їхні рішення впливають такі фактори, як стать, присутність спостерігачів, використання імен та величина суми. У грі «Довіра» учасники демонструють схильність до балансу між довірою та самозахистом, і їхній вибір залежить від схожості з іншими. У грі «Ультиматум» учасники мають знайти справедливий баланс у розподілі суми, щоб обидва отримали вигоду. Культурні особливості грають важливу роль у рішеннях учасників, як показали дослідження в різних общинах по всьому світу. Дослідження близнюків вказують на генетичну передачу характеристик щедрості, окситоцин – Гормон, що підсилює довіру та соціальну взаємодію, також відіграє ключову роль у нашій здатності співпрацювати. Однак спрощене бачення окситоцину як гормону довіри часто не враховує складності його впливу на людську поведінку. Ці ігри й експерименти підкреслюють важливість генетичних, культурних та соціальних факторів у формуванні нашої здатності до довіри, співпраці, Тальтруїзму та Зародки корупції Довіра є фундаментом суспільства, але коли вона руйнується, з'являється корупція. Це як хвороба, що непомітно роз'їдає всі аспекти життя. Рафаель Дітелла, економіст з Гарварду, створив експеримент під назвою «Корупція». У цій грі учасники розділяють ресурси, приймаючи рішення чесно або корумповано. Гра складається з двох ролей – агента, який розподіляє фішки, і отримувача, який може обміняти ці фішки на гроші. Агенти мають вибір – діяти щедро або егоїстично, а в той час як отримувачі – чесно або корумповано. Дослідження показало, що агенти, які діяли егоїстично, схильні вважати отримувачів більш корумпованими. Це відкриває дискусію про вплив наших дій на сприйняття інших – на розвиток корупції в суспільстві. Експеримент демонструє, як важливо сіяти довіру та чесність у нашому суспільстві, щоб подолати це замкнуте коло корупції. Науковці виявили, що коли ми приймаємо альтруїстичні та кооперативні рішення, наш мозок відчуває задоволення, схоже на те, яке ми отримуємо від сексу, шоколаду або грошей. Це підкреслює цінність доброти, в нашому житті. Виграх на довіру, коли один гравець діє щедро, інший також стає щедрішим. Це демонструє, як наші дії можуть позитивно впливати на інших. Мозок використовує механізм навчання для розуміння намірів інших, коли реальність не відповідає нашим очікуванням. Мозок активує процеси, що допомагають нам краще розуміти інших. Розділ третій. Конструктор реальності, звідки в мозку береться свідомість і як несвідоме керує нами. Свідомість це загадковий феномен, який ми відчуваємо, але не можемо повністю зрозуміти. Сучасна наука дозволяє нам досліджувати думки людей через аналіз церебральної активності, але питання про природу свідомості залишається відкритим. У минулому вчені, як Антуан Лавуазьє не розуміли суті таких явищ, як тепло, вірячи у міфи і помилкові уявлення. Це нагадує сучасний пошук відповідей на питання про свідомість. Сьогодні ми розуміємо тепло як стан матерії, обумовлений рухом молекул. Якими ж будуть наші висновки про свідомість у майбутньому? Чи зможемо ми розгадати її таємниці, як ми зрозуміли природу тепла? Чи зможуть розумні машини відчувати, мати власну волю, погляди, бажання та цілі? Чи буде в них свідомість? Ці питання залишаються відкритими, викликаючи багато дискусій та досліджень у сфері нейронауки. Зігмунд Фройд, якого часто порівнюють з Антуаном Лавуазія у світі свідомості, створив революційну гіпотезу. Він вважав, що свідомість – це лише мала частина людського розуму, а більша його частина криється у несвідомому. Фройд формулював не тільки психологічні, але й нейрофізіологічні теорії, пропонуючи розглядати психічні процеси як кількісні стани, зумовлені нервовою системою. Це стало перехідним моментом в історії психології, пов'язуючи її з біологією мозку. Кінець XIX століття приніс палку дискусію між Сантьяго Рамоном і Кахалем та Каміло Гольджі про будову мозку. Ця дискусія завершилася символічно, коли обидва вчені розділили Нобелівську премію, хоча представляли протилежні погляди на структуру мозку. Сьогодні з великою деталізацією ми можемо досліджувати несвідомі процеси в мозку. Фройд, що заснував психоаналіз, Можливо, не знав усіх відповідей, але він відкрив двері до більш глибокого розуміння розуму та його тимниць. У своєму проєкті Зігмунд Фройд створив першу в історії науки схему нейронної мережі, яка передбачила ключові принципи сучасних моделей мозку. Ця мережа складалася з трьох типів нейронів, які Фройд назвав фі, псі та омега. Фі-нейрони були сенсорними реагуючи миттєво на зовнішні подразники, але без здатності зберігати інформацію. Їх роль у мозку була схожа на рефлекси. Фройд уявляв їх як гідравлічні пристрої, хоча на сьогодні ми знаємо, що вони працюють за принципом електричної активності. всі нейрони – навпаки, здатні зберігати інформацію, створюючи механізм пам'яті. Вони відрізнялися від фінейронів. нейронів, своєю непроникною мембраною, що дозволяло їм накопичувати та ізолювати спогади. Сучасна наука підтвердила, що нейрони, відповідальні за короткострокову пам'ять, працюють схожим чином. Омега-нейрони за Фройдом були пов'язані зі свідомістю. Вони зберігали інформацію протягом певного часу, дозволяючи мозку організувати сприйняття у послідовність подій, мов, кінокадри, Фройдова інтуїція у розумінні мозку виявилася дивовижно точною. Його погляди є сьогодні надихають сучасну науку досліджувати мозок і свідомість, розгадуючи їх загадки. Одна з найпотужніших ідей Фройда була про те, що свідомість є результатом неусвідомлених нейронних ланцюгів. Він вважав, що майже вся наша психічна активність є несвідомою, і саме несвідоме є рушієм нашої поведінки. Ці ідеї Фройда підтверджуються сучасними експериментами, які ставлять під сумнів поняття свободи волі. Чи справді ми вільні у своєму виборі? Чи це лише ілюзія контролю? Експеримент Бенджаміна Лібе у 1980-х роках звернув увагу наукового світу на це питання. Люди вибирали... Коли натиснути на кнопку алібе зафіксував, що рішення про натискання на кнопку можна було передбачити за допомогою мозкової активності за пів секунди до того, як люди усвідомлювали свій намір, ці відкриття викликали безліч нових питань та досліджень чи можна вважати свідомість відповідальною за наші дії, якщо вона лише коригує та модифікує несвідомі імпульси? Ця тема залишається предметом глибоких наукових досліджень та філософських роздумів. Вона відкриває двері в світ, де межі між свідомим та несвідомим, між волею та інстинктом, стають все більш розмитими. Тлумач свідомості Мозок людини – це складна система, у якій дві півкулі з'єднані мозолистим тілом, що діє як міст між ними. У деяких випадках для лікування епілепсії лікарі розділяли це мозолисте тіло, ізолюючи півкулі одна від одної. Ця процедура дала нам унікальне вікно для вивчення роботи мозку. Роджер Сперрі, який отримав за це Нобелівську премію, виявив, що кожна півкуля мозку створює свій наратив, але обидві півкулі управляють одним і тим самим тілом. Інтерес спері полягав у розумінні, як свідомість створює ці наративи. В одному з експериментів пацієнти з розділеними півкулями реагували на інструкцію, доступну тільки одній півкулі. Цікаво, що коли їх питали, чому вони виконали певну дію, ліва півкуля, яка не бачила інструкції, вигадувала історії, щоб пояснити дії. Це дослідження показує. Що свідомість не лише керує нашими діями, а й діє як тлумач, створюючи історії, щоб пояснити незбагненні вчинки, вона грає роль наратора, який намагається знайти логіку в діях, мотиви яких можуть бути неясними. Експерифокуси Свобода, волевиявлення, наукові дослідження свідомості та волевиявлення. Часто виявляють здатність людського мозку створювати вигадані наративи, в які ми щиро віримо. Це особливо помітно у пацієнтів із розділеними півкулями мозку. Група шведських дослідників-фокусників створила експеримент, де учасникам пропонувалося вибрати між двома картками з обличчями. Іноді фокусник підміняв картку, а учасники вигадували виправдання для вибору, який вони насправді не зробили. Це показує, як свідомість може інтерпретувати події та вигадувати пояснення. Ця здатність мозку часто використовується ілюзіоністами, які демонструють нам, що наш вибір може бути зманіпульованим. Ці експерименти ставлять під сумнів, просте трактування свободи волі показуючи, що ми часто віримо, що робимо вибір самостійно, навіть коли нами легко можуть маніпулювати завдяки зовнішнім чинникам. Фізіологія інформованості У сучасному світі ми маємо унікальну можливість спостерігати за роботою мозку та досліджувати, як змінюється його активність, коли ми усвідомлюємо певний процес. Для розуміння цього явища порівнюють реакцію мозку на однакові стимули які один раз усвідомлюються, а інший раз – ні. Це дозволяє вивчати різницю між свідомим і несвідомим сприйняттям. Наприклад, коли хтось говорить, а ми засинаємо, ми можемо чути слова, але вони не потрапляють у нашу свідомість. Такі стимули фіксуються органами чуття, але не стають частиною нашого свідомого досвіду. Дослідження показують, що наш мозок – може фіксувати властивості стимулу з високою точністю, навіть якщо він не усвідомлюється. Це відкриває можливість бачити несвідоме. Свідомість виникає, коли інтенсивність реакції на стимул перевищує певний поріг і мозкова активність поширюється по всьому мозку. Це подібно до пожежі, що розгортається по всьому лісу, або вірусного твіту, який захоплює всю соціальну мережу. Ці відкриття підкреслюють складність та загадковість нашої свідомості, демонструючи, що між свідомим і несвідомим існує тонка грань, яку ми тільки починаємо розуміти. Від свідомості Сучасні дослідження свідомості відкривають нові шляхи до розуміння того, як мозок обробляє інформацію. Один із способів дослідження полягає в порівнянні реакції мозку на стимули, які один раз усвідомлюються, а інший раз – ні. Простий приклад такого дослідження – використання іммагінарних сценаріїв, як у випадку з пацієнтами у вегетативному стані. Вони відповідали на питання, уявляючи гру в теніс або переміщення по будинку. Ці дослідження демонструють, що свідомість має багато відтінків і рівнів. Важливо розуміти, що показники, які ми використовуємо для вимірювання свідомості, не завжди можуть бути точними. Однак, коли ми бачимо активність лобової частки таламуса, синхронізацію діяльності різних частин мозку та інші ознаки, ми можемо з високою імовірністю припустити, що свідомість присутня. Чи є свідомість у немовлят? Свідомість у немовлят є темою, що захоплює вчених та філософів. Це питання вивчається через призму нейробіології, психології та когнітивних наук, розкриваючи складність та загадковість раннього дитячого розвитку. Мозок немовляти постійно розвивається, особливо зорова кора та інші ключові області. Ці частини мозку починають активно працювати вже у дуже ранньому віці. Дослідження свідчить, що немовляти реагують на зовнішні стимули, такі як світло, звук та дотик, вказуючи на певний рівень свідомого сприйняття. Це сприйняття, хоча й відрізняється від свідомості дорослих, є свідченням власного способу обробки інформації та взаємодії з навколишнім світом. Свідомість немовлят – це територія, на яку наука тільки починає ступати. І з кожним новим відкриттям – ми наближаємося до розуміння того, як формується людський розум. Хоча ми ще не знаємо все про матеріальну основу свідомості у немовлят, ми вже можемо глибше зрозуміти, як вони сприймають і взаємодіють із світом навколо себе. Розділ четвертий. Мандри свідомості або непритомність. Що відбувається в мозку, коли ми спимо? Чи можна розшифрувати і контролювати сни, маніпулювати ними? Змінені стани свідомості. Сон є одним з найбільш захоплюючих станів людського мозку. Він розгортається як таємнича подорож, де свідомість мандрівника міняє форму, поглиблюючи та відкриваючи нові горизонти мислення та переживань. У сні наш мозок переходить в унікальний стан – де активність мозку відрізняється від її активності в стані пильності, важливою складовою сну є сновидіння, де ми занурюємося в світ фантазій та ілюзій. Чи можна розшифрувати та контролювати сни? Наука вже робить перші кроки в цьому напрямку. За допомогою електроенцефалографії вчені можуть визначати різні фази сну та змінені стани свідомості, техніки, як от. Луцидний сон вже дають можливість деяким людям усвідомлювати, що вони сплять і навіть частково контролювати свої сни. Це відкриває захоплюючі перспективи для дослідження свідомості та її меж. У сні, попри зовнішню нерухомість, наш мозок перебуває в стані невпинної активності. Він не тільки очищається від метаболічного сміття дня, а й здійснює важливі когнітивні функції – такі як консолідація пам'яті та навчання. Цікавий факт про сон полягає в тому, що під час нього мозок продовжує реагувати на зовнішні стимули. Нейробіологічні дослідження показують, що навіть у стані глибокого сну мозок може асоціювати звуки з певними діями або навіть зберігати нову інформацію. Сон – це не просто відпочинок, але й час для мозку обробити й упорядкувати інформацію, зміцнити нейронні зв'язки, що формуються наші спогади. Ці процеси надзвичайно складні і показують, що наш мозок ніколи не вимикається, навіть у найглибшому сні. У фазі повільного сну мозок занурюється у глибокий ритмічний стан, під час якого відбувається зміцнення спогадів і відновлення. Це момент, коли накопичена за день інформація, переходить у довгострокову пам'ять. А потім настає фаза швидкого сну, коли мозок оживає, створюючи яскраві й заплутані сновидіння. Цікаво, що під час цієї фази мозок демонструє активність, схожу на ту, яку ми спостерігаємо під час бодрствування. Сни, здається, є креативним полем для нашого мозку, де можливі безмежні поєднання ідей та образів. Цікаво, що деякі великі відкриття і творчі ідеї народжувалися саме у сні. Це свідчить про те, що наш мозок продовжує працювати над рішеннями, навіть коли ми спимо. Ця здатність до креативного мислення під час сну є фасцинувальною і водночас загадковою. Однак сон – це більше, ніж просто місце для креативності. Це складний процес який дозволяє нашому мозку переробляти інформацію, відновлюватися та вирішувати проблеми. Це час, коли наш розум відпочиває, але водночас активно працює над деформуванням нашої свідомості. Сон наяву Сон наяву – це не просто відволікання, а важлива функція нашого мозку яка дозволяє нам відпочити від активного сприйняття зовнішнього світу і зануритися у внутрішній світ фантазій та мрій. Коли наші думки блукають, ми переходимо від активного стану, що контролюється лобово-цьмяною системою, до системи пасивного режиму. Це стан, коли ми відволікаємося, мріємо, а наш розум вільно пливе, творячи внутрішні історії та ідеї. Сон наяву. Може здаватися непродуктивним, але насправді він відіграє ключову роль у креативному мисленні, пізнанні та пам'яті це час, коли ми можемо відновити сили, переосмислити ідеї та вирішити проблеми, які важко вирішити в стані активного сприйняття. Проте як і в нічних снах, сон на наяву може призводити до змішаних емоційних переживань, це може бути час для реалізації творчого потенціалу, але також час коли ми можемо відчувати занепокоєння або тривогу. Цікаво, що дослідження щастя показують, що коли наші думки вільно блукають, ми часто відчуваємо менше задоволення, ніж коли ми зосереджені на певній діяльності. Це підкреслює важливість балансу між зосередженістю та замрієністю у нашому житті. Сон наяву, тобто моменти, коли наші думки відпливають, не є втраченим часом. Це складна і цінна частина нашої психіки, яка дозволяє нам відновитися, переосмислити і навіть творчо вирішити проблеми. Усвідомлені сновидіння Усвідомлені сновидіння – це унікальне явище, де ми можемо бути свідомими під час сну, контролюючи свої мрії та відчуваючи неймовірну яскравість візуального досвіду. У цьому стані ми стаємо режисерами власних сновидінь. Ми можемо літати, розмовляти з неймовірними істотами або досліджувати фантастичні світи. Все це у світі, де межі визначаються лише нашою уявою. Прекрасним аспектом усвідомлених снів є те, що вони надають нам здатність керувати своїми діями та переживаннями у вісні. Відокремлюючи себе від сновидіння – і усвідомлюючи, що це лише мрія. Навчання усвідомленим снам – це процес, який вимагає практики та зосередженості. Але коли ми навчаємося контролювати свої сни, ми можемо покращити якість свого сну і переживати позитивні емоції. Усвідомлені сновидіння відкривають двері до світу, де наші найглибші бажання, страхи та фантазії можуть бути реалізовані без фізичних обмежень. Це місце, де ми можемо вчитися, відпочивати і навіть лікуватися. Усвідомлені сни – це не лише ворота у незвіданий світ наших внутрішніх переживань, але й потужний інструмент для вивчення свідомості та її різних станів. Фабрика блаженства Конопля або марихуана – Ця рослина з давньою історією, що змінила відношення до себе впродовж часу, ставши темою інтенсивних дебатів і досліджень. Походячи з Південної Азії, конопля слугувала матеріалом для одягу, паперу та інших побутових потреб. Її історія як наркотичної речовини сягає тисяч років у минуле, зі свідченнями використання у різних культурах і цивілізаціях. У 1970-х роках Розпочалась ера законодавчих заборон на марихуану, але сьогодні ми спостерігаємо зміну цієї тенденції з розгортанням дебатів про її легалізацію. Науковець Рафаель Мешулам, перебуваючи на передньому краї досліджень, відкрив ТГК-активну складову канапісу, що має психоактивний вплив. Його робота відкрила шлях до розуміння механізмів впливу марихуани – на мозок. Мишулам також виявив канабіноїдні рецептори в мозку, ключові для взаємодії з ТГК. Це відкриття вказує на важливість канабіноїдної системи в мозку, яка функціонує незалежно від того, чи людина вживає марихуану чи ні. Інтригуючи, що наш організм природно синтезує анандамід речовину, схожу на канабіс, що розкриває природні механізми регуляції задоволення, блаженства і балансу. Карл Саган, відомий науково-популярний автор, розпочав своє знайомство з марихуаною, будучи вже відомим ученим. Його досвіди з канабісом відкрили нові горизонти сприйняття та відчуття. Саган відчував, як під впливом наркотику його зорове сприйняття та уява змінюються, створюючи візуальні образи з несподіваними деталями та глибиною. Під час цих відчуттів Саган залишався свідомим факту, що переживання є лише плодом його уяви, а не реальністю. Це додавало особливого розуміння та задоволення від досвіду. Слухове сприйняття також відчувало вплив марихуани, розширюючи музичне сприйняття та глибину акордів, Саган переконаний, що ідеї, які здавалися йому блискучими під дією канабісу, справді мали цінність. Він записував свої відкриття, які згодом знайшли своє місце в його кар'єрі. Інформативне дослідження у Брейн показує, що вживання марихуани може реорганізувати мозок, але вплив на увагу та концентрацію залишається предметом обговорення. Вивчення впливу марихуани на мозок відкриває нові перспективи для розуміння цього наркотику і його можливого впливу на наше свідоме та несвідоме життя. Лізергіновий арсенал Аяваска, чарівний напій Амазонії, містить у собі нейрофармакологічну магію. Вона змішує деметилтриптамін, з інгібіторами моноаміноксидази, створюючи сильні психоделічні ефекти. Під її впливом наші спогади та уява проєктуються на зорову кору, роблячи видіння неймовірно яскравими та реалістичними. Це мандри свідомості, які перейнакшують наше сприйняття світу. Драуліо Араухо, бразильський фізик і дослідник, об'єднав давні традиції і сучасні технології. Він запросив шаманів до лікарняної палати, де вони приймали аяваску та перебували в МРТ-сканері. У цих експериментах відкриваються таємниці мозку під впливом аяваски. Поле Бродмана 10 активується, затираючи межі між внутрішнім та зовнішнім світами, перетворюючи відчуття тіла та створюючи враження виходу з нього. Такі дослідження відкривають нові шляхи до розуміння свідомості та мозку, демонструючи унікальні впливи Аяваски та можливість глибокого занурення у світ уяви Єведінь. <звіт> Мрія Гофмана 1956 рік Роже Ейм і Роберт Вассон відкривають таємниці мексиканських магічних грибів. У цій подорожі вони дізналися про псилоцибін, ключовий компонент, що відкриває двері до незвіданого світу свідомості. Альберт Гофман, відомий своїм відкриттям ЛСД, долучився до досліджень, в вагомий вклад у наукове вивчення псилоцибіну 1960 -ті. Псилоцибін та ЛСД стають символами культурної революції. Інтелектуали та художники, як Алан Гінзберг, Вільям Бароус і Джек Керуак, прагнули змінити світ, надихаючись новими горизонтами свідомості. Професор Девід Нат і Робін Кахарт Гаріс продовжують дослідження псилоцибіну, відкриваючи його потенціал для розуміння мозку. Вони досліджують, як псилоцибін змінює церебральну активність розширюючи границі свідомості. Це дослідження показує, що наша реальність – серія зображень, які наш мозок вирізняє і складає в одне ціле. Псилуцибін розкриває цю фрагментарність, відкриваючи нові грані сприйняття. Ми зазираємо залаштунки нашого сприйняття, де реальність перетворюється в неперервний потік дискретних моментів. Це мандрівка в глибини нашого власного розуму, де фрагменти реальності зливаються в одне ціле, створюючи безперервну ілюзію. Минуле і майбутнє свідомості Джуліан Джейнс відкрив для нас захоплюючий світ свідомості наших предків, представляючи теорію про її еволюцію від галюцинацій до інтроспекції. Він досліджував найдавніші текстуальні пам'ятки людства, виявляючи, як змінювалося наше усвідомлення. Примітка, інтроспекція – це процес самоаналізу та самоспостереження, під час якого людина звертає увагу на власні внутрішні думки, почуття, переживання та мотиви. Цей процес включає критичне і глибоке розглядання власної свідомості, емоцій, переконань та реакцій. Інтроспекція – Часто використовується у психології та філософії для кращого розуміння внутрішнього світу людини. Це також важливий інструмент для саморозвитку та самопізнання, оскільки допомагає людині зрозуміти свої внутрішні мотиви, бажання та переживання, а також їх вплив на поведінку та взаємодію з навколишнім світом. Але як визначити майбутнє нашої свідомості? Чи можливо передбачити майбутні зміни в нашому сприйнятті і мисленні? Сучасні технології та когнітивні науки пропонують захоплюючі методи дослідження цих питань. Дослідження семантичної зв'язності в мовленні молодих людей дозволяє прогнозувати розвиток шизофренії. Це відкриває нові горизонти в області психічного здоров'я, де алгоритми можуть допомагати виявляти ранні ознаки розладів. Ці дослідження показують, що ми стоїмо на порозі нової ери розуміння свідомості. Вони відкривають двері до майбутнього, де ми зможемо краще розуміти себе і інших завдяки об'єктивним та квантативним методам аналізу нашого мовлення. У далекому майбутньому, де грані між реальністю та фантастикою стають все тоншими, людство стоїть на порозі неймовірних відкриттів. Це світ де можливість запису та візуалізації сновидінь не є мрією, але реальністю, де кожен сон може бути збережений, аналізований і навіть переглянутий, ніби фільм, зберігаючи найтонші деталі підсвідомості. Але разом з технологічним прогресом приходять і нові виклики. Читання думок, яке колись вважалося частиною наукової фантастики, стає предметом етичних дилем. Чи маємо ми право заглядати в найсокровенніші куточки людської свідомості? Як збалансувати прогрес у пізнанні мозку з повагою до особистого простору та приватності? У цьому світі, де кожна думка може бути прочитана, а кожен сон побачений, людство повинно знайти відповіді на питання, які визначать його майбутнє. Чи готові ми вступити в цю нову еру з відповідальністю, та обережністю. Час покаже. Розділ п'ятий. Невпинні трансформації мозку. Майстерність, забуття, навчання і пам'ять. Ми переносимося в давні Афіни, де під золотистими променями сонця Сократ і Менон занурені в глибоку дискусію. На вулицях міста лунають голоси торговців, але філософи захоплені набагато важливішою темою – майстерністю, навчанням і пам'яттю. Сократ задумливим голосом. «Уявіть, Менон, що ми всі майже володіємо знаннями. Вони лише забуті і мають бути знову пробуджені в нашій пам'яті». Сократ вважає, що кожна душа перед народженням знає все, але перетинаючи річку Лету, забуває свої знання. Завдання педагогіки – допомогти учневі віднайти забуте, а не навчити його чому-небудь новому. Менон із сумнівом у голосі. Але чи можливо це Сократе, Чи може простий раб зрозуміти таємниці геометрії чи математики? Сократ у відповідь на скептицизм Менона запропонував експеримент. Він хотів довести, що навіть раб, який ніколи не вивчав науки, здатен відновити знання, які вже має в собі. Сократ з впевненістю. Давайте, випробуємо це на практиці. Поставимо перед рабом завдання, і я спробую допомогти йому пригадати, як це вирішити. Експеримент Сократа був спробою довести, що знання існують у нас усіх від народження, і що навчання – це процес пробудження цих знань, а не передача інформації від одного до іншого. Чи міг би цей давньохрецький філософ бути правим у своїх уявленнях про навчання? Чи дійсно ми володіємо знаннями, які просто чекають на своє пробудження в глибинах нашого розуму? Це питання залишається відкритим, надихаючи вчених і філософів на нові пошуки і відкриття. Універсалії Людського мислення. Повертаємось до розмірковувань про універсальні шаблони людського мислення, спостерігаючи винятковий момент в історії освіти, коли Сократ використовує раба в експерименті, що демонструє здатність до інтуїтивного навчання. Сократ ставить перед рабом просту задачу, малюючи квадрат на піску. Раб, керуючись своїми інтуїтивними уявленнями, спочатку помиляється. Але поступово, відповідаючи на запитання Сократа, приходить до розуміння основних геометричних принципів. Цей момент стає ключовим у демонстрації того, що знання можуть бути викликані з глибин свідомості через правильно поставлені запитання. Дослідники Антоніо Батро, Андреа Голдін та інші вирішують перевірити цю гіпотезу на дітях, підлітках та дорослих сучасності – виявляючи, що відповіді на запитання майже не змінилися з часів давньогрецьких філософів. Це підкреслює існування певних універсальних моделей мислення, які не залежать від часу чи культурного контексту. Ілюзія відкриття. Роздуми над ілюзією відкриття у педагогічному процесі ведуть нас до ключового моменту коли теоретичні знання потрібно перетворити на практичні навички. Тут ми вступаємо в територію, де тонке мистецтво навчання зустрічається з реальністю вмінь та здібностей. Задача, яку ставив Андреа перед учасниками, виявилася не такою простою, як здавалося на перший погляд. Чому учні не змогли відтворити недавно засвоєну інформацію? Можливо, причина криється в розриві між засвоєнням знань та їх практичним застосуванням. Приклади з повсякденного життя та порівняння методів навчання в США та Китаї підкреслюють, що успішне навчання вимагає не лише теоретичного розуміння, а й практичного застосування. Це вказує на те, що зосередження уваги лише на окремих фрагментах знань може бути недостатнім для повного їх освоєння. У світлі наших відкриттів про взаємозв'язок між увагою і навчанням ми стикаємося з парадоксом. Чи може занадто уважне вивчення призвести до менш ефективного навчання? Це питання відкриває нові горизонти в розумінні освітнього процесу. Дослідження Даніель Макнамари підсвічує важливість попередніх знань у процесі читання та засвоєння нової інформації. Це вказує на те, що знання та досвід, накопичені до моменту навчання, впливають на ефективність самого навчання. За результатами експерименту, в якому вивчалася церебральна активність під час діалогу, ми зрозуміли, що інтенсивність мозкової активності не завжди корелює з успішністю навчання. Це відкриває двері до дискусій про оптимальні методи викладання та розвитку навичок критичного мислення, зусилля і талант. Ідея Френсіса Гальтона про вроджені задатки та їхній вплив на досягнення високих результатів у спорті чи музиці привернула увагу багатьох. Проте реальність виявилася складнішою. Насправді, досягнення великих висот у будь-якій діяльності це складне поєднання генетичних факторів, зусиль, освіти та соціального оточення. Майстерність не завжди обмежена лише генетикою. Багато хто досягає великих висот завдяки наполегливості, навчанню та практиці. Так, фізичні особливості можуть надавати переваги в певних видах спорту, але це лише один з багатьох факторів, що впливають на успіх. Важливо розуміти, що зусилля і відданість часто відіграють ключову роль у досягненні майстерності, навіть якщо генетичні фактори сприяють певним сферам. Типи знання Ларрі Сквайр, видатний невролог, запропонував класифікацію знань на дві великі категорії – декларативні та процедурні знання. Декларативні знання – це те, що ми можемо свідомо передати і описати словами. Прикладом можуть бути правила настільної гри, які ви можете вивчити та пояснити іншому гравцеві. Процедурні знання це знання, які ми засвоюємо через практику і досвід, часто не усвідомлюючи цього процесу. Це може бути здатність споглядати емоції на обличчі людини, або вміння зберігати рівновагу. З цих категорій видно, що деякі знання ми можемо легко передати через мову, а інші набагато складніше артикулювати. Навіть такі базові речі, як ходіння або дихання, мають і декларативний і процедурний компоненти. Хоча ми можемо свідомо контролювати певні аспекти дихання, основна його частина відбувається на несвідомому рівні. Ця класифікація підкреслює важливість розуміння того, як ми навчаємося, і вказує на складний місток між свідомим і несвідомим у процесі навчання. Поріг задовільності Поріг задовільності – відіграє ключову роль у процесі навчання та вдосконалення вмінь. Це момент, коли ми відчуваємо, що вже досягли певного рівня вміння і задовольняємося ним. Уявіть собі процес навчання друку на клавіатурі. Спочатку ви докладаєте зусилля, шукаючи кожну літеру окремо. Але за часом ви починаєте друкувати майже автоматично, не звертаючи уваги на кожен рух пальців. Ви відчуваєте себе комфортно, Друкуйте з достатньою швидкістю і більше не прагнете до вдосконалення. Це явище і є порогом задовільності. Ми досягаємо рівня, на якому відчуваємо себе достатньо вправними і перестаємо прагнути до подальшого вдосконалення. Більшість людей друкує зі швидкістю приблизно 60 слів за хвилину. Хоча теоретично можливо друкувати набагато швидше. У цьому контексті важливо усвідомлювати, що поріг задовільності – не обмежує нас біологічно або генетично. Це, скоріше, психологічна межа, яку ми встановлюємо для себе. Щоб перевершити цей поріг, необхідно вийти з зони комфорту та продовжувати навчання і практику. Таким чином, поріг задовільності є цікавим феноменом, що відображає наші внутрішні обмеження і можливості для розвитку. Його подолання вимагає зусиль, мотивації – та невпинної практики. Історія людської майстерності Історія людської майстерності показує, що ми здатні на значно більше, ніж часто припускаємо. Наші досягнення в культурі, спорті, музиці та багатьох інших сферах розвиваються та зростають з плином часу, перевищуючи встановлені раніше межі. Уявіть собі, марафонця початку ХХ століття, який встановив рекорд, пробігши дистанцію за три з половиною години. Сьогодні такий результат вважається звичайним, а сучасні спортсмени продовжують піднімати планку ще вище, так само в музиці. Складні твори Чайковського, які колись вважалися неможливими для виконання, сьогодні є частиною репертуару багатьох скрипалів. Ці приклади демонструють, що потенціал людських можливостей. Не обмежений нашою генетикою чи старими технологіями, справжній ключ до успіху криється в наших зусиллях, невтомній практиці та відмові від порогу задовільності. Тому нам слід пам'ятати, ми здатні на значно більше, ніж думаємо, і завжди можемо перевершити свої попередні досягнення, якщо відмовимося від самообмежень і продовжимо прагнути до самообмежень.